Ja, hej och välkomna då till Nu pratar vi film. vi sitter på Esportcentret och det är lite liv här. Det, det blev ju inget Area 0510 som eh, var tänkt. Nu spelas musik. Det är mycket som händer här. Jag heter Louise och det är min kollega Peter som ni precis har hört. Ja, och som sagt det blev inget Area 0510 så vi sitter på e-sportcentret i Lidköping. Och eh, vi ville bara göra en liten... Eh, en en liten, liten avslut skulle man kunna säga. Ja, för... Slutet sluta på någonting kan också på början på någonting nytt. Ja, det har du rätt i. Ja. <laughs> När men vi släpper faktiskt det redan nu då. Att eh, Louis, eh, vår kollega, han har valt att eh, sluta. Och eh, han, eh, han eh, kör sin egen lilla race. Och då tänkte vi två här, jag och Louis här, att det bästa är då att vi startar något helt nytt. Mm och då blir det en helt ny podd, en ny feed en ny hemsida och den kommer heta Soffhjältarna Yay e Och e Och jag satt i natt och klippte ihop ett litet intro Mm e kommer också ha en helt ny hemsida då, som är soffhjältarna.se Och ja allting Men mer information kommer ju komma i den podden men vi tar och lyssnar på vårt nya intro, som jag absolut inte har någon aning om hur det låter. Men det blir vårt intro. Det vi för. Tack, tack. Och välkommen då till soffhjälparna. Ja. Som ska om spel och film. För det mesta. Andra nördigt också såklart. Ja, det blir ju då film, tv-spel och andra nördigheter. Mm. Och som den lilla publiken vi har här på e så ser alla att jag har en liten slips. Och det är en nördighet att pärla. Och jag har ju pratat om mycket i andra podden. Du har gjort det, ja. <laughs> Men eh, har vi så mycket annat att säga på något annat sätt? Um, jag vill säga tack till publiken för att ni sitter och lyssnar på oss. <laughs> och eh, är ni redo för en quiz? Ja. ja. Då ska vi också säga det att vi har fått... Eh, sponsring av Coop Extra i Lidköping som nu står för den här quizens priser. Så det är ja fina priser. Eh, trea, toa och etta. Mm. Så kör vi. Det kommer vara 12 stycken frågor och varje fråga har en A och B-fråga. Och först så kommer det vara sex stycken frågor som är filmcitat och då ska ni först skriva vilken film det är och sen kan ni även få poäng om ni vet vilken skådespelare eller skådespelerska som säger citatet ja mm. <laughs> eh, så då är det alltså fråga ett och så A och B då precis mm. då kör vi den första första låten kommer men inte låt Film citat. Jaha, filmcitat. Ja, just det. Den kommer här. All those moments will be lost in time. Like tears. Det var en som visste vad det var. Vad ja. <laughs> då, ja. då skulle ni skriva? Först vilken film ni tror det är. Och sen om ni vet vilken skådespelare det är också. Som sa det. Mm. Och ja. Hur ser ja. vi väl nästa då? Fråga Fråga två. From her, you bitch. Det var lite sådana här ord där. <skratt> <skratt> ja. Film och skådespelerska. Ja. Och eh, trean nu då? Ja, vänta en sekund bara. De en sekund hinna då? skriva ner svaren. <skratt> ja, ja, men du lät som det var igång där. Ja, då kör vi nästa. Nobody puts baby in a corner. Där var en kort den. Nobody puts baby in a corner. En gång till. Nobody puts baby in a corner. Och då är det film- och skådespelare på det då? Ja. Yeah. Och då kommer fyran här nu då? Om vi, om vi tar bort den här posten. Alltså vi, vi, eh, om vi nöjer oss med två sittplatser så, så kan, kan ungarna kan stå. Vi kan stå i omgångar. Då kan ni ju få in fler personer i planet och få in pengar på det sättet. Förstår du vad jag menar? För, för det andra, mina ungar är nästan alltid i cockpit. Titta hur, hur chauffören gör. Du, minsta grabben. Han kan gå som handbagage. Det har han gjort förut sådär. så att det, det är inga problem. Ja. Mm. Är ni klara där borta? <laughs> Då kör vi. Fråga fem. The universe is a pretty big place. It's bigger than anything anyone has ever dreamed of before. So if it's just us, it seems like an awful waste of space. Film och skådespelerska. Det är ju kluriga frågor du har satt ihop. Ja, det är... Jag tyckte ändå att jag tog ganska välkända... Det har du ...namn och filmer. Jajamän. Då kör vi sexan här nu då. Mm. Jack, jag vill att du draw mig som en av dina franska girls, wearing this. här. I want you to draw mig like one of your French girls. Ni har nog sett filmen, men vilken film är det? Och vad heter hon som säger det? <laughs> Och det var de sex stycken filmfrågorna. Nu kommer det vara sex stycken musiksnuttar från kända spel- och då så ska ni skriva vilket spel som musiken kommer ifrån och vilket företag som har gjort spelet. Det var det. Och då kör vi fråga nummer åtta Vi får se till om det går för fort eller något så. Ja. Vädret är blåsigt ute Är ni klara där? Då kör vi åtta då på spelet och företaget som har gjort spelet. Alltså inte till vilken maskin spelet är utan vilket företag som har gjort spelet. Om ni kan sånt. Ja. <laughs> eh, och då kör vi nian. Ja. Det var en jättestor spelserie. Mm. <laughs> Men hoppas att alla kan. Annars skäms jag. Eh, då tar vi tian. att vara slut någon gång måste det ta slut ja Ja. spel och de som har gjort spel och då blir det elva nu givetvis Ja. ja, och då är det bara ett spel kvar nu. Då tar vi sista. är den eh, Vi väntar lite med att eh, rätta det så ni kan, om ni kommer ihåg så får ni försöka snygga till det lite. Eh, och, eh, och när ni känner att ni är klara så får ni gärna komma hit med hela papper. Mm, och glöm inte att skriva namn också. Så hade inte jag tänkt det. Så, så hade inte du tänkt Så hade inte jag tänkt det. Så jag bestämmer igen. Jag säger att ni behåller papperna. Det är så jag säger till. Sen har vi då har vi Jenny här från e-sportcentret. Som jag bjuder in här lite fort. Ja. Hej. Hej, hej. Hej, hej. Hej, Jenny. hej, hej. Hej, hej, eh. hej. Ja, det blev ju inget är 0510 som eh, nu pratar vi i film har pratat om länge. Mm -hmm. Så nu får ni istället prata om det lite längre? Ja. ja, för vi har ju sagt det innan också att det är framflyttat till eh, nästa år. Ja, det man det. Och eh, är det någonting du vill säga? Annat än att fortsätta stötta oss i det, kom in med förslag på vad ni vill ha där och se fram emot ett väldigt häftigt event. Mm. Mm. Och eh, mycket är att det blev information mycket om landdelen. Men det är så mycket annat som skulle hända oh, ja. som inte riktigt kom ut. Och den kommer ju att komma ut nu. Mm. Ja. Det finns även ett formulär på ARN 510s. Facebook-sidan mm -hmm. och det finns säkert från hemsidan också, area0510.se Jajamän Så gå in och förli det så att vi får in så mycket åsikter som möjligt Det är så vi lättast kan göra ett event som passar vi allihopa mm. Mm. Nästa år, sjunde till nionde april mm -hmm. Då ses vi där va? Mm. Ja, det gör vi nog Passar för er skull Ja, soffhjältarna då kommer ju vara på plats det är redan. i egen soffa Ja, vi ja, kommer ha en egen liten soffa. Eh, och det var någonting jag hade tänkt att säga. Eh, jo. Du tänker jämnt säga någonting? Ja, eh, jo, vi hade ju också tänkt att ha en annan gäst med som heter eh, Johan som inte kunde vara här idag. Eh, det kommer ju vara ett stort eh, Dr. Ho-event i eh, oktober. Inte nog men nej, det kommer vara Sveriges första Dr. Ho-komment. Jag har svårt att tro det men tydligen är det så. Dedikerat event. Ja, det kan stämma. Mm. Eh, och det vill jag att ni ska ha ögon och öra öppna för. Det går bra att ni kommer med svaren så kan jag rätta dem under tiden. Skulle de inte få hålla? Ja, får det bli så. <laughs> ja. Jag tror vi ska kunna nämna det. Det var inte så Vi kan inte bestämma allt. Nej, jag kan försöka. Ja. <laughs> Tack. <okay> tillbaka och eh, då har jag rättat era svar här och eh, kommit fram till en eh, vinnare och en delad andraplats. Och då är frågan, ska vi köra den här utslagsfrågan eller? Mm. Vi kör en utslagsfråga, men då ska vi säga vilka är som har kommit på delat andra plats mm. Ja, Delar andra plats är Oskar Stadsjö ja Mm. och sen är det någon som inte har skrivit sitt namn här fast kanske känner igen sin egen handstil det, är Anna -Karin. Ja. det var alltså Anna-Karin från folkan som inte skriver sina namn på grejer men vi är tvungna att skriva våra namn på våra hmm. ja. ja. jag tycker vi tackar folkan. ja det gör vi ja. Invetvis. Men man måste ju vara lite hård ibland. Men, men vi, jag hade svårt att komma på något. Så den som kommer närmast Alisa rätt på hur gammal är jag i år? Anna Karlsson, 34 Anna-Karin sa 34. Vad säger 35 säger du, då säger jag faktiskt så här att det är faktiskt Anna-Karin som är närmast. Nej. Ja. Eh, och eh, hur gammal är det får ni ta reda på ett annat sätt. Men eh, Anna-Karin är närmast i alla fall. Eh, men då fick då är vi alltså, en trea ja, här då. Precis. Oskar är trea, Anna-Karin är tvåa. Och på... Nej, nej vän, vänta. Nej. Oskar, du får komma hit. Mm -hmm. <ming> <fört> det var den här va? <hör> ja. <fiz>. <hör> Och sen är det givetvis att Anna-Karin får komma fram. gratis gratis. Och priserna är som sagt det fortfarande från Coop Extra i Lidköping. Ja. Innan jag säger vem som kom etta så tänkte jag dra svaren. Ja. Eh, första frågan, då var det Blade Runner och det var Rutger Hauer som sa repliken. Den andra filmen, det var Aliens och det var Sigourney Weaver som sa repliken. Den tredje filmen Dirty Dancing och Patrick Swayze sa det. Fjärde filmen var Sunes Sommar och det var Peter Haber som sa det. Femte filmen hette Kontakt och det var Jodie Foster som ni hörde. Sjätte filmen var Titanic och det var Kate Winslet som var skådespelerska. Sen kom vi in på spelen och då var det den första var The Last of Us som är gjort av Naughty Dog. Sen var det Super Mario Galaxy, det första Galaxy, gjort av Nintendo. Sen var det Metal Gear Solid 2 av Konami. Sen var det Secret of Mana av Square. Sen var det Sonic the Hedgehog 2 av Sega. Och till sist Mega Man 3 av Capcom. Och med sex poäng så är vinnaren Titti Larsson. Yeah! Yeah! Grattis. Yeah! Yeah! Det är helt sjukt. ja, extra tung påse oh, till dig. familjen Larsson ska och tycker allting alltså. Ja, tack. Varsågod ja, men var sagt, vi ha jag har fått det. jag har fått det. Ja, jag det. Ja, bara har fått det. Ja, jag har fått det. Ja, jag har fått det. Ja, jag har det. Ja, jag verkligen att det. Ja, jag ni som är här fortsätter har lyssna på Ja, som. Kommer här nu inom väldigt snar framtid. Mm. Så bara på ordning på det här sista med hemsidan och allting här så är allting i ordning. Vi kan eh. väl säga redan nu att det kommer ju handla om Captain America, Civil War, vårt premiäromsnitt. Mm. Och jag kan rika bra säga redan nu, gå och se den. Ja, absolut. <laughs> det var en kort presentation redan nu. <laughs> Men... Det här får vara slut på det. Så vi ja säger faktiskt som vi brukar göra. Ja, för sista gången. För sista gången, ja. Ja, ta vad säger vi då? Ja, tack och hej. yippie -kiaj.